Drámai kivonulás kírongból. Közben ősz lett, és határidőnk a lejártához közeledett. Nagyon nehezünkre esett a természetnek ezt a paradicsomát elhagyni. Másfél éve hagytuk el a tábort, és közben véget ért a háború. De még ugyanúgy önmagunkra voltunk utalva, mint eddig, mert nem sikerült tartózkodási engedét kapnunk. A tábortól kírongig körülbelül 800 kilométer tettünk meg, nem számítva kirándulásainkat. Sürgetővé vált már az elindulás. Mivel régi tapasztalatainkból tudtuk, hogy a legfontosabb az elegendő tartalék. 20 kilométernyi távolságra a Zonka felé vezető út mentén egy raktárt rendeztünk be magunknak. A készlet főleg campából, vajból, szárított húsból, nyers cukorból és fokhagymából állt. Mint a táborból való szökéskor, úgy ezúttal is egyedül saját horderünkben bízhattunk. A súlyos havazások korai telet jeleztek, és ez majdnem keresztül húzta számításainkat. Gramnyi pontossággal mértük ki podgyászunkat, és most arra kellett magunkat elszánni, hogy még egy takarót is vigyünk magunkkal. A tél természetesen a legalkalmatlanabb évszak arra, hogy végigvándoroljuk Közép-Ázsia fenségjait. De semmi esetre sem maradhattunk tovább kíronkban. Egy ideig azt terveztük, hogy titokban átmegyünk Észak-Nepába, és ott töltjük el a telet, de ezt a gondolatot hamar elvetettük, mert az ottani határőrök különösen alapos emberek hírében álltak. Amikor raktárunk elkészült, egy lámpát kezdtünk összebarkácsolni. Úgy látszik, észrevették, hogy valamit tervezünk, mert egyetlen pillanatig sem maradhattunk többi megfigyelés nélkül. Felügyelők járkáltak állandóan körülöttünk, és nem maradt más hátra, mint fölsétálni egy hegyre, hogy ott zavartalanul dolgozhassunk. Történelem könyvecskén fedeléből és tibeti papírból egy lampion-szerű tokot készítettünk, és egy cigarettás dobozba töltöttük a vajat, mely a kis lámpácskát táplálni fogja. Okvetlenül szükségünk volt egy fényforrásra, még ha még oly gyenge is, mert amíg lakott vidékeken járunk, megint csak éjjel lehetünk úton. Kölcsönbe kihelyezett pénzemre vártam még mindig, de amikor ennek a visszafizetése közeledett, elhatároztuk, hogy most már cselekszünk. Taktikai okokból először Auschneiternek kellett útra kelnie, és egy kirándulást mímelnie. 1945. november 6-án tehát szemtelenül fényes nappal hagyta el a falut egy teli kosárral. Vele szaladt a kutyám, amelyet egy lászai nemes embertől kaptam. Egy hosszú szőrű, középnagyságú tibeti fajtából való volt, és mindketten nagyon megszerettük őt. Közben megpróbáltam a pénzemet visszakapni, de nem jártam szerencsével, mert bizalmatlanokká váltak, és csak Aufschneider visszatérte után akarták megadni. Végül is nem lehetett csodálkozni, hogy szökési szándékot tulajdonítottak nekünk, időnk letelt, és ha nepál felé indultunk volna, nem lett volna szükség semmiféle titkolózásra. A bűnpók maguk is féltek, hogy lászából megbüntetik őket, ha sikerül az ország belsejébe jutnunk, és ezért felizgatták ellenünk az egész lakosságot. A nép pedig a helyi előjáróktól félt. Lázas kutatás indult most Auschneiter után, és engem ismételten kihallgattak, hogy hová ment. Igyekeztem az ügyet ártatlan kirándulásnak beállítani, de ez nem sok hiterre talált. Egy napot még nekem is várnom kellett, hogy pénzemnek legalább egy részét visszakaphassam. A maradék összeget feláldoztam, mert kilátástalan volt Auschneiter visszatérte nélkül valamit is elérni. November 8-án este elhatároztam, hogy erőszakkal vagy anélkül, de elmegyek innen, mert már minden lépésemet figyelték. A házban és a ház körül felügyelők voltak, akik le nem vették rólam a szemüket. Éjjel tíz óráig vártam, mert reméltem, hogy aludni mennek, de semmi hajlandóságot nem mutattak az eltűnésre. Ekkor cselhez folyamodtam. Őrültségi rohamot színleltem, és azt kiabáltam dühösen, hogy viselkedésük lehetetlenné teszi számomra az itt tartózkodást, és hogy az erdőbe kell mennem aludni. Elkezdtem a szemük előtt csomagolni. Háziasszonyom és az anyja rémülten rohantak be, és igen meghatón viselkedtek, amikor látták, hogy mi történik. Térdre borultak előttem, és rimánkodtak, hogy nem menjek el, mert akkor megkorbácsolják őket, és elvesztik a házukat és a polgárjogukat. Ezt pedig nem érdemelték meg tőlem. Az idős anya egy fehér szalagot nyújtott át nekem tisztelete és könyörgése jeléül, és amikor ez sem lágyította meg a szívemet, azt kérdezték, hogy pénzt akarok-e. Ezt az ajánlatot nem szánták sértésnek, mert a megvesztegetés tibet valamennyi társadalmi körében elfogadott módszer valaminek az elérésére. Sajnáltam a két asszonyt. Vigasztaltam és igyekeztem meggyőzni őket, hogy távozásom miatt nem kell semmitől sem tartaniuk, de kiáltozásuk és jajveszékelésük már egész kírongot felverte, és cselekednem kellett, ha nem akartam, hogy végkép késő legyen már. Lihegve megérkezett a két polgármester is, és fölkiáltották nekem a bönpók üzenetét, hogy csak holnap reggelig várjak, aztán mehetek, amerre akarok. Tudtam, hogy ez csak csel, és süketnek tettettem magam. Rögtön el is szaladtak, hogy elhívják feletteseiket. asszonyom megint belém kapaszkodott, és sírva kiabált, hogy úgy tartott engem mindig, mint a saját gyermekét, és ne okozzak neki most ilyen bánatot. Banált Valaminek történnie kell most. Elszántam vállamra, kanyarítottam a zsákomat, és kiléptem a házból. Magam is meglepődtem, hogy a tömeg, amely az ajtó előtt összegyűlt, nem fejtett ki velem szemben semmi ellenállást. Mint valami tompa kórus mormogták ugyan most elmegy, most elmegy, de senki sem nyúlt hozzám. Meglátszhatott rajtam, hogy elszántam magam a legvégsőkre is. Néhány legény kölcsönösen odakiáltotta egymásnak, hogy tartóztassanak fel, de a szavakon túl nem jutottak. Anélkül, hogy hozzám nyúltak volna, végighaladtam a sokaságon. Ennek ellenére boldog voltam, amikor a fákják fényéből a sötétségbe jutottam. Egy darabig a Nepál felé vezető úton futottam, hogy félrevezessem az esetleges üldözőket. Aztán nagy ívet írtam le a falu körül, és még hajnal hasadás előtt elértem a húsz kilométernyire fekvő találka helyet. az út szélén ült, és várt rám. Egy kicsit még tovább mentünk, hogy jó búvóhelyet keressünk magunknak nappalra.